Okay, nu er det videre til det fjerde dilemma. Hej, Monopol. Jeg står i et virkelig stort dilemma. Jeg elsker mig selv meget højt, men jeg er ikke helt tilfreds alligevel. Jeg føler mig ikke rigtig tilpas, men en dag prøvede jeg noget, der gjorde mig helt og gjorde mig tilfreds. Det var at se cirkoskatte danse, imens jeg spiser rå kartofler. Men jeg, men jeg tør ikke springe ud med det. Tør ikke springe ud. Skal jeg eller ikke? Skal den her person springe ud med, at de føler sig helt inde i, når de ser cirkuskatte, imens de spiser hårdt? Selvfølgelig skal det. Ja. Hvad siger du, Jonas? Ja, jeg synes bare, at de skal springe ud i det og så vise, at det er det, de er til. Det er cirkuskatten. Okay, hvad du sidst til at sige til det, Bo? Hej, Hitler! Okay. Øh, interessant input. Hvad med dig, Sebastian. Altså, det, det, det lyder sådan, det lyder lidt svært, sådan, det er littet, så han ved ikke rigtig, hvad han skal gøre. Hvis, hvis det er det, han kan lide, så skal han jo, så skal han jo bare føle sin drøm Okay, har du noget at sige til det, Kenneth? Altså, jeg føler, at det var sådan lidt ligesom dengang min mor var drengen. Øhm, der prøvede hun også at gøre det, men øh, så kom hun i sådan en bibelcamping, og så... Så blev hun vendt om til Guds veje, og det synes jeg, der er stadigvæk mulighed for, at, at personen her kan blive vendt om til, til på den rigtige vej, synes jeg. Øhm, er, fordi er, man ved jo, alle ved jo, at cirkus, det er for siggøjner, og siggøjner, de tilbyder djævlen. Så man kommer i helvede, hvis man godt kan lide at se cirkuskatte danse, imens man spiser rukketofler? Ja, bare, bare det der cirkus indblandede, det er nok. Rå kartofler, det er med også bare klamt. Tror du ikke Gud, han siger? Den person er ham kan jeg ikke lide. Han spiser rå kartofler. Men burde personen ikke have lov til at gøre, hvad de har lyst til at gøre dem glad? Øh, nej, det er ikke sådan, et samfundet virker. Du skal bare gøre, hvad der bliver sagt. Men det skader jo ikke andre. Det gør det skulle Jeg Tror du ikke, den der cirkuskat der, de, de skal trænes? Tror du de, de gerne vil stå i cirkus og danse for en eller anden, der spiser kartofler? Det ved jeg i hvert fald, jeg er ikke døde. Ved du hvad? Jeg kan sige det lige nu her, og ærligt. Jeg dræber alle, jeg ser. Alle, der spiser råd kartofler. Jeg tager mine sko af, og jeg slår dem, indtil de er døde. Jeg stener dem. Var det ikke for landets havde jeg gjort det med alle, jeg ser Det var et svar fra monopolet til det. Femte spørgsmål. Tredje, fjerde spørgsmål.